Між млином і хутором з ліхтарною в руках, ведучи за руку засапаного і перевтомленого Володька, вертається від своїх Настя. Ліхтар взяла вона у свого брата Макара, що служить в кондукторах на чугунці, тому має одну шипку зелену, дві білі й одну червону. Довжелезні два вуси освітленого туману тягла за собою цяквола жінка. Володько ледве дріботить ноженятами, але навіть на одну хвилю не вгамує своєї цікавості і засипає матір питаннями. І нащо ми так далеко вибралися з дермання? Там є стільки хлопців, там має цілий день з ким бавитись. Але хіба мати знає нашу? Знає лише Бог святий та батько. І стара взагалі, що вона буде відповідати? А Володько геть чисто оповів, і як коли мати у своїх сиділи, він зустрівся з Андрієм, Хведотом Кухдоським та Трихоновим Архипом. Як вони спочатку оглянули один одного, всі заздростили, що Володько має лакеровану рем'яну попругу з бляхою та орлом, а опісля вони пішли у лішник. Шукали там горіхів, клали вогонь, пекли яблука, стріляли пареними лісковими дубцями і розповідали байки. При цім Володько встиг уже переповісти декілька з них матері. Опісля вони були в каменоломнях, збирали там мушлі, копали гончарську глину і ліпили з неї горшки, полумиски, ступки, коліщата, молотки. А опісля прийшов Мехтот і почали бавитися в ковалів. Мехтод вічно в коваля бавиться. Він має на городі дуплаву дичку-грушу, і в ній повно крем'яних молотів, сокир, ножів. Все це Мехтот на валах назбирав. Сьогодні бив Ольгу за те, що вона хотіла зо мною в шинок бавитися. Ми робили шинок у Трихоновому бузнику. Там баба-домаха свою квочку навесні тримала. Але її заклював шуліка. А Мехтот каже не йдіть туди. Чому кажу? Там був мрець. Який? Квочку там шуліка забив, принесіть мені кусок заліза на колесо. А залізо ми спорохні робили. Ольга каже, я хочу бавитися з володьком у шинок. А Мехтот зірвався й трісь трість Ольгу по плечах. А Ольга йому каже халерати, халерати, халерати. Три рази йому сказала халерати. А до того Ольга сховала найкращу Мехтодову скремейду. «А що таке скремейда?» – питає мати. Володько відповів не відразу. Він насамперед дуже здивований, як то так. Мати не знають, що то є скремейда. Про це повинні всі люди знати. То палиця така скривулькою на кінці. Нею їздять або верхи, або женуть перед собою. Кривулька вичовгається і дуже гладенька. Наші хлопці мають по п'ять-шість скремейт. Я купив собі два омехтода і дав йому за це десять карбованців». Хех, а де ж ти взяв тих карбованців?» – знов о той матірний осоружний запит. Володько аж гримнув. «За гроші у нас є мушлі. Знаєте, за них у нас можна купити все – навіть Архип мусив продати свого нового кашкета, бо потребував грошей на скремейду. Він свою поторощив на шкандибанню. Але Трихун прийшов до Мехтодового батька і привів за вуху Архипа. «Кому віддав кашкета? Говори!» А Мехтод злякався і каже «Я купив». «Арізун в твою мать!» – каже панько. «Віддай Архипові кашкета!» А в тому кашкеті Мехтод тримав свою казну. Поставив у старому вулику під повідкою, і Миша проїла у ньому велике дзюрище. Ну, дісталося ж і Мехтодові, і Архипові. Кашкета хрестя залатала, а Архипа ми звемо лисим, бо латка на Кашкеті не така чорна, як Кашкет. Ну-ну, знову тручається мати, щоб там часом і тобі не дісталось. І за що? Боже мій, має дістати. Це дивує Володька настільки, що він взагалі перестає розказувати. Він лише думає. Весь час, коли мати сидить у своїх, у діда або у дядьків, Володько бавиться. Йому там приємно. Він не раз так захоплюється грою, що забуває за сніданок, обід і вечерю. Горіхи, грушки, яблука визволяють його від неприємного обов'язку обіду. Він, по-перше, не любить товариства дорослих, по-друге, він за один недільний день набереться вражень на цілий тиждень хутірного життя.